Godmorgen og velkommen til Jøginvestor Morgennyheder. Det er mandag den 3. april, og her til morgen starter vi med olieprisen, som flyver op denne morgen. Vi skal også høre om Vestas, der har fået nye ordre. Og så skal vi høre lidt om, hvor meget 100.000 kroner er svundet ind de seneste tre år. Og vi slutter af med et lille blik på aktiemarkederne. Du lytter til Jøginvestor Morgennyheder. Mit navn er Sigurd Pedersen. Ja, og som sagt, olieprisen flyver op denne morgen. Olieprisen steg med op til 8%, men sidenhen er fremgangen i prisen faldet lidt tilbage, og stigningen ligger på omkring 5%. Det sker alt sammen efter, OPEC-landene har annonceret, at man vil sætte produktionen ned med næsten 1,2 millioner tønder om dagen, det skriver Bloomberg. OPEC er en organisation bestående af 13 olieproducerende lande. Udover OPEC-landene har også Rusland annonceret, at man vil nedsætte produktionen. Efter dagens kraftige stigninger i olieprisen, så er olieprisen oppe med 10 procent den seneste uge. OPEC-landenes nedsættelse er ifølge Bloomberg News en markant sænkning på et tidspunkt, hvor lærerne for resten af året ser knappe ud. Ja, og så bliver det måske spændende at følge med i Vestas-aktien i dag. Efter aktiehandlen lukkede fredag, væltede det ind med ordre til vindmøllegiganten. Det store danske selskab annoncerede fire forskellige ordre. Den største af dem kom fra USA, hvor Vestas skal levere 370 megawatt. Derudover var der også ordre fra Indien, Spanien og Tyskland. I alt fik Vestas ordre svarende til 703 megawatt fredag. Selvom danskernes opsparing stiger og stiger, er værdien forringet markant. Ja, det skriver Finans. I februar stod der 1087 milliarder kroner kontant på danskernes indlønskonti. Men korrigerer man for inflation, så er beløbet 240 milliarder kroner lavere. Ann Lehmann Eriksen, forbrugerøkonomisk Sydbank, påpeger, at det er et stort fald i danskernes købekraft. Hun siger, værdien af danskernes indestående er i særlig grad dykket i løbet af de seneste tre år. Købekraften af de 100.000 sparekroner, der stod på kontoen for tre år siden, er skrumpet ind til 86.600 kroner, fortæller altså Anne Lehmann Eriksen. For uden inflationen har også de negative renter været med til at forringe danskernes opsparing de seneste år, forklarer Anne Lehmann Eriksen. Ja, så runder vi af med et blik på aktiemarkedet. I Asien er man allerede i gang denne morgen. Aktierne i det japanske Nikkei-indeks stiger med 0,6 og det samme gør de kinesiske aktier i Seng indekset Futures indikerer svage fald for europæiske aktier, når børshandlen begynder. Futures viser et fald på 0,2 til det europæiske Stocks 50-indeks. Også de amerikanske aktier står til at falde,